Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah amma ba'ad Kita lanjutkan Belajar kita Dari kitab panduan ilmu saraf Pada halaman yang ke-21 ya Kita masuk pada halaman 21 Kita mengenal isim domir Isim domir itu adalah Kata ganti ya. Naam Kata ganti Ya dan di dalam bahasa Arab ya, banyak sekali kata ganti namun secara umum dibagi menjadi tiga ada kata ganti orang pertama disebut dengan mutakallim, domir mutakallim yaitu aku dan kami kata ganti orang kedua, domir muhatat yaitu kamu dan kalian, kemudian kata ganti orang ketiga atau gaib yaitu dia dan mereka Ya. Nah, kalau kita lihat pada tabel, di sana ada huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa inifrad ya dumir ghaib ya dumir ghaib e, mudzakkar mufrad artinya adalah dia satu orang laki-laki huma ya e, mereka berdua ya. dua orang laki-laki hum mereka laki-laki ya. ya lebih dari tiga ya kemudian hiya dia satu orang perempuan huma dia, apa mereka dua orang Perempuan hunna ya, Mereka lebih dari tiga Perempuan ya, Tiga atau lebih naam. Kemudian Anta Kamu satu orang laki-laki Antuma ya, Ini mufrat Anta Kemudian Antuma Musanna ya. Kamu dua orang laki-laki Antum Kamu Tiga orang atau lebih Laki-laki Anti Kamu satu orang Perempuan Antuma Kamu berdua Perempuan ya Musanna Antunna Kamu sekalian Perempuan, tiga atau lebih. Kemudian, Ana, saya, ya, yang dimufad, ya, untuk mudahkaran mu'annas. Kemudian, Nahnu, untuk jama' ya, kami, untuk mudahkaran mu'annas. Nah, deretan huwa humahum, hiya humahunna, inalah ghaib. Ya, katakan di orang ketiga. Kemudian, enta antum antum, enti antum, antuma antunna adalah mukhatab, orang yang ada yang berbicara. Kemudian, Ana, Nahnu adalah mutakalim, orang yang berbicara. Nah. Kemudian, kita masuk pada isim yang ditunjuk dari sisi asal-usulnya Ada isim yang disebut dengan isim jamit Ada isim disebut dengan isim mushtaq nah, Jadi isim ya, Dilihat dari asal-usulnya terdapat hmm. Dua jenis Yang pertama adalah isim jamit Yaitu isim yang tidak dibentuk oleh kata lain Dalam artian isim jamit itu tidak ada Asal usulnya dia bersendiri-sendiri. dia berdiri sendiri, ya. Contohnya adalah kalamun, ya. tidak ada asal kata kalamun dari mana asal kata kalamun, ya. Atau misalkan lagi adalah ee, apa babun, ya. tidak ada asal kata babun, ya. Memang dia bersidir, berdiri sendiri. Nah, itu namanya isim jamie, tidak ada asal usul bentuk tafsirnya. Sedangkan isim mustaq adalah isim yang memang dibentuk dari kata lain, ada asal usul tafsirnya. Misalnya kita bun berasal dari kata kataba yaktubu ya kataba yaktubu ya kemudian kitabun naam jadi kitabun ya itu turunan dari kataba ada uh, asal muasalnya ada tasrifnya nah seperti masjidun berasal dari kata sajada ya sajadah yasjudu ya naam dan inilah salah satu tujuan dari kita belajar ilmu shorof untuk mengetahui tentang asal usul kata ya Mengetahui akar dari sebuah kata sehingga kita bisa tahu makna yang tepat dari sisi bentuknya. Ya, kenapa? Karena setiap bentuk memiliki faidah makna yang berbeda dan spesifik. Namm. Allahu taala alam.